No, no, no. oraain in go de la Zaldunborda gelditu irungo plataformaak deituta eun lagun inguru bildu dira larunbata hontan irunen. Goizeko marretan irungo tren geldo abiatu eta hiri erdeko komertzioak bizitatu dituzte. Irunen 2008 maika urtetik, 2008 urtera, irureunda hogeita hamaika komertzio itxi dira. Zaldunbordako merkatalgune erraldo jaren proiektuak aurrera egingo balu, irungo sektor ekonomiko garrantzitsuenaren gainbera suposatuko luke. Carlos Murua bidezaldeko lagunak el el karteko kideak mobilizazionen el azaltzen hasalzen Irungoa gaur egin da, lehenengo izan da eta esan dezakegu emaitza oso ona e, e, izan dela eta kontua da, ba bueno, hau ez dela bukatu, gai hau beti esan dugu e, gai honek eragin zabalagoa daukala eta E horretan, ba, ari gara begiratzen, bai eh Obarsoaldeko eskualdean eta bai Donostialdean, ba beste taldea, lan taldeak eh, osatzeko aukera mm. eta pentsatzen dugu ba gausatuko dela. Mm. Zaldu Mordako merkatalgune, proiektuari aurregiteko herri mobilizazioa ezin dela azpimarratu dute. Larun bataontan ibilaldi informatiboan parte hartu duten lagun batzuen iritziak jaso ditugu. Bai, bai, eh, bueno, jakinarazioa zaio jendiari zer den e, proiektu eta ta ze ondorioak izango dituen gauzatuzkero eta bueno, hemen ari gara, hortaz. Bueno, bairunen inpaktu handia izango litzake, ez, eh? Orduan pixkat komertzianteei eh jakinaraztea eta bueno, mugimendu soziala areagotzea garantitze iritzen zaigu eta ba horri zigatik hemenche gaude. Larunbateko mobilizazioan, zaldunbordako merkatalgunearen proiektua gelditzeko egun daka bizilagunen seinadorak bildu dituzte. Plataformatik azaldu dutenez ez aurrean zean inguruko herrietako dendarien atxikimenduak biltzen hasiko dira. Honekin batera mobilizazio berriak ere iragarri dituzte.